بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تعقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اي خلقوا يركوه تصفل ربنا هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی یې من نفس واحده یوتننا جدم علیہ السلام و خلق من آزو جہا اپی داکڑی و داغنا بس منو ما رجالا کسیرا و نساء او خواری په دیدوالونا پا دنیا کی دیر سڑی او دیر خزی و اتقو اللہ اللذی او یارا کوي د الله غزا تنا چې تاسو سوال کوي د یو بل نه زغپنوم ول ارحام اوزان بچ کیز پر حدود خپلولاینه ان الله کان علی رقیبا دیشک الله په تاسو باندې نگہبان دی قات الیتاما او اور کې زمانان ولرالمالونه زدي ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ما بدل کې حرام مال طيب زاری حلال پاک مال کې ولا تا كلوا اموالهم الى اموالكم او مخره مالونه دي يتيمانانو شاریک دخپلو مالونو سره ان نو کانحو بن کبیران یقنندا گنازه ډیر لوی وین خفتم ک یریج تعسو ولا تقسطو فی الیتامان چ تاسو به انصاف وکړی شه پاتیمانا نو جنکو کې فنکهوما ثواب لکم اسنی نکاو که دا چسره جستاسو خوخشی من النساء ذنانه ونا مسنه او سلاسه او ربان تو تو اذری دریو سلور سلور میں خفتم کیریګه تاسو الله تعذلو چتاسو انصاف نشه کوله په ګڼو کې واحده تن نکاو که دی یوسره او ما مکه مانو کوم یا د هغدو سره چې مالکان شوي لاسوونهستاسو چېستاسو جستاسو مالوی لات نه الله تو دا حکم چې بیان شو سو قسمه ډر نددي چې تاسو بزولم نه کوي په یو بلبانندې ماتون سااسز خې نه نه الحکمدارې چورکې زنانو ولا مہرونه زاغي خو په خوشاله سرر فإن تبن لكم من شيء منه کچری رضاشی استاسو د پاره وسهیسی دې مهره نه نفسن پخپله او نخره ای غیرا په خوشاله سره او په سره ولاتو تصوام ولکم الاتی جعل الله لكم قیاما <تصفح> امر کای بیوقوف تا معلوم استا سو ها چل غرذل استا سو د پاره پایداري او خراق سکا کو رکوي دي بي وقوفو تا مال دي کي وقسوهم او جامي ور دي لرا وقولو لهم قولا معروفا او خبر کوي دي سرا خبره درستا وبتل اليتامى امتحان کوي پدي يتي وانا چپو یې شي د دنیا په کاروبار حتی زاب لغون نکاحه تر دې پوري جوره سیده بلوغتار فاین ان من منهم رشدن قطاس معلوم کو د دینه بخيارواله فذ فاوئ لهم اموالهم پس ورکه د زیږ را د مالونه د ولاتا کلوها اسرافا و اسرا بیدارا امخرای مالونا دیتی مانانو دیر دیر او زرزر این یکبرو اسنا چی لویشی و بیاران واری و من کانا غنیین اغسوک چی مالدار دی فلی استافف ادی زان بچکی دی مال دیتیمنا ومن كان فقيرا اعسك محتاج ذي فلياكل بالمعروف بسخري دي مال دي يتيم لیکن په جائز طریقہ فزادافاتم اليهم اموالهم وکمو وحکی چ حواله کوي دي تا مالونه زدي واشهدو نګان را پدی پهديباننددي وکفا بالله حصبا اوله پوور دی حساب کوونکې لرجالې نص مما مم تال داې والاقربون اقرربونه نری نو دپاره برخ ده پهغېمال کې چې پرخې مرو پلار د وللنساي نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون او زنا نعود بار امبر خذا ذاوي مال نا جبري خي مورف لار او قلوانو مما قل منو او قصر ذا ذا مال نا او كديروي نصيبم افروغا ذا برخيدي مقرر شوي اذا حضر القسمته او کله چې حاضر شي تقسیم دمالته القرب واليت المساقينو خپوان چېماناندي او مسكناندي فرز هم من د في الحال ورک اقول لهم قالا معروفا او يناو كيدي تاوينا ادروستاو صحيح وليخشى الذين وديري گےව කසන් لو تركو من خلفهم او فكر دیو কি कचরিতি 프리দি রুস্তو ذ خپلزان ذরিয়েতান زعافن اولاد کمزورے خافوا عليهم و يريكي پا ديبان دي چه سحال بي وليتقوا اللهم پس دي دي يروكي دال لانا وليقولوا قولا صديدا او خبر دي كي خبرات دي را درستا او خبرات رشتيني ان الذين ياكلون مال اليتامى ظلما بيشکا کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره انما ياكلون فی بطونهم نارا نو بشکا چې دی خوري په دیخ په لوګېړو کې وره او سیسالوا او زرده چې داخل وشي جهنم ته يو سي کوم الله في اولادكم وصيت کي الله تاسو ته په حق د اولاد تاسو کې لزكري مثلو حز الانسين د نارینه د پاره پر حدا برابر تدوه زنانه سره این کن نیسان فوقس نتینی پس که چریوی دازنانا دو او یا زیاد تدو اونا پل اون سلوسا ما ترک پس دا دید پارا دو برخی دی پدریو که باغمال که چپریخی وی مورو بلرد وين كانت واحده تن يوى يوى فلحنس ده پارا نمبرخ ده واحد او كجريوه دزنا نياوا لار يوالوروا ولا هنس بو دغيد بارنيم ابرخدا بمال كي ولي بوي لكل واحد منهم السدس او ذمورو بلا زذي زيد بارا چمول شو ده هر یو ده دیدوار ده پارا پوراش بگم و برخدا مستقل مما ترکا داغی مال ناچی ده پریخی وی انکان لهو ولد کچریوی ده ده, ده پار اولاد وادیکلو فیلمی کل لهو ولدن او کنوی ده ده, ده پار اولاد و ورسهو او ابواهو او می راسولی ده ده نامور و پلار فَلِ أُمَّهِ السُّلُسُ نُو ده مور ده پار آتره او باقی ده پلار دی فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ تن, او کچریوی ده ده پار رون خوین دی السُّدُسُ نُو بیا ده مور ده پار شپکم براحدا او پینزه ده پلار دی من بعد وصویتن دا پس د جاری کېدو د وصیت نه یو به بها چې د وصیت کړه پاره سره او دین او پس د ادا کولو د قرض نه آباؤکم و ابناؤکم الله یی دا استه سو بلاراند یی استه سو لا تدرو نا ايهم اقرب لکم نفع متاسف زی نه پویږي چې کم یو نزدې تاسو تاسو فائدہ کی پرید من الله دا مقرر شوی برخی دی دا اللہ دا طرفنا ان الله کان علی من حکیما بیشک اللہ پارس باندی او بهر کار کې حکمت تے و لکم نسمہ ترک آزواجکم اوستاسو دا پارے خاوندانو نیما برخه دا باغ مال کی چې پري خودو خزو تاسو لم یکل لهن نو ولذو کچری نی وی د اولاد نستا سونه او نه دبلنه پن کان لهن نو ولذن او کچری وی د دې لپاره اولاد فلکمر ربع یا تاسو لپاره څلورم برخه دا مم ترکنا اغمال که چی دی پری خودو من بعد وصویتین یو سوی نبیها دا پس دا جاری کېدو د دا نه چې وسیت کلی دی زنانو پاگی سره او دین او پس دا ادا کولو دا قرزنا ولهنر رو بوهو او دا دی خوزو دا پارا سلورم ده بمما تركتم داغ مالنا چتا خود رستو كلم يكن لكم ولد سو پري خو درستو کلم یکلکم ولذ چرنی وستا دپار اولاد فاین کانلکم ولذن کچری وستا سو دپار اولاد فلهن نسمنو نو بیا دې خزو دپار اتمه برخه ده بمما ترکتم داغ مالنا چتا سو پري من بعد د ووسیت توسوونه به اوین دا پس د جاری کېلو دغې وسییت نه چې تاسو سییت کړی باغی سرا او پس د ادا کولو د قرض نهینکانه رجلون کچریو داسې او سرړ یور چې داغه نهې راسپلی شي ځکه چې مر شو کلتن میراتوي۔ او يمرأة ياخذي قلالة ولهو أخن او اختن او ده, ده بار یا يو روروي یا يو خوروي وله كل واحد منه مصدسون دهاريو ده, ده رور او خور ده باراش بقم ابرخذ فهن كانو اكثر من ذالكاو كجرد رورا خوين ده زياد ويده يو يونا و هم شرکا و فی السلس و دی طول برابر شریک دی پدر مبرحا کی من بعد وصویت دا پس دا جاری کې دو دا وصیتنا یو سوا بیا چې وصیت کلشه و پاغی سرا او دین او پس د ادا کولو دا قرضنا انه دا میراس تریم نمبر دی اول وصیت ته بیا قرض دی و بیا, بیا میراس دی غیر موضوعر پر ووصیت کې واځه ضرر نور کې اچاله وصیتم من الله دا وصیت او د الله طرف ناچکړې ده والله علیم الله فوقی بارسبان دی حلیم او ډیر صبر کوي خپل بنديان او تا تلکا حدود الله دا تړللی شیوی حدود دی د الله طرفنا امینت الا او رسوله اقا سو کو چې چليګي د الله په حکم او د پیغمبر کتابی داري یدخل جنات من تحتها الانهار داخل وکي الله دل را جنته نو تاج ویګي بلان دی داغین نهرو نه همیشه وی باغی کی الفوز العظیم او دا کامیاب دی ډیر لوی اومایا صلی الله ورسوله او غاسو کو چې فرمان کی د الله او د پیغمبر د الله وي تعت حدوده او تجاوز کی د الله د دې حدودنا یو دخل نارن خالدن فیها داخل وکیل لا زل راغي ورته چمې شوی باغی کی ولهو عذاب موهین او دو دو پار عذاب دیر اسوا کونکے وَلَّا تِي أَتِينَ الْفَاحِشَتَا اوغزنانا چراتلی اکلو بی حیائیتا من نسائکم استاسوب مسلمانانو کې فاستشیدو علین نار بعتم منکم پس غواهان راولې پدې باندې څلور چستا سود مسلمانانو نه وي فئن شهیدو کچری غواهی وکړه پدې باندې فامسکو هننا فی البیوت پس باندې او ساتې لرا لران او کورونو کې چې جېلو نه توفا ان الموت ترغه پوری واخری ریر رمارگو او یجعل الله لهنا سبیلا او ینازل کی الله عزید پارا سقانن ولزانیت یانهھا منکم او غد وتنا چراکلیو کلو پتاس کی دی بدکارایتا فاعذو هما نو بیزوره وی رته وی شرماوے فان تابا كثرت توبه ويسته واسلحا او ز خپل عمل اصلاح او کلام په عارضه و انهما به مخواله دي دي ډولونه یاو ته سموایه ان الله غناتووابر رحیمه او بیشک الله توبه قبولونکه مهربان اِنَّمَا تَّوْوَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ بے شکا قبل اول دو توبی پا اللہ بانده دا آخا چاہ دو پاردی يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَعَالَتٍ جس عملیو کو بد گناہ لیکن دو جہالت توجنا سُمَّيَ تُوبُونَا مِن قَرِيبٍ ابیا توبیو باسی نزدی نزدی مخکد مرگنا اولائی که پزدار کسان چیدی یتوب اللہ علیم اللہ میرا بانی که پتی باندی وکان اللہ علیمان حکیما ویقینا چی اللہ دیرلو علم و حکمت والدی قلیصتی توبتو او نشتی پا اللہ باندی قبل ولد توبی للذین پاردار کسان یعملون سیعاتی چه عملونه کئی ناکارا حتی تراغی پوری ازا حضران حدهم الموتو چرا نزدیشی اوتند دیتا مرگو زن کدنیشی قالانو ده وقت کیوایی اینی تبتو الانا چه زوستو باو باسم ولللزی ناوند آغی کسانو دفارا يموتون جمری وهم کفارون او ییدی کافرون د دې توبې نه قبلې گی لایکا اتذنا لو معذابن الیم ما چې خلق تعالی وی تیار کړی د دې لپاره عذاب ترځنا کو یا ای ولذین آمنو ایمانو ولون لا یحل لکوم ان ترسنسا کرها نتیجه است تاسو ته پارا چې په میراث کې اوسه زنانه په ځبردسته سرر ولا تاذلوهن اپا بندي مکو په دي باندې لتاذهبو ببازمات تموهن چې واخله د دینه بازي اعمال چورکړي تاسو دي تا الا ياتينا بپاشتم مبين هم اگر کجردی راتلو کې پداسی بے عدبی و بے حیائی سره کاری وعنشی روحن بالمعروف او جن تیرے دی سرادیر دا عزت فین کریتومو ان کچاتا سبت پدی کی یو سفت فاسان تک روشین رو مد بغن تاسو يوسفت او عادت و اجل الله في خيراً كثيراً و لاو پیدا کلی باوي كي بل طرف تا خير دير و اينا ردتم استبدال زوج مكان زوجين او كي رادة كي تاسو دو بدلولو دو يوی خزي پزيد بلی باندي و آتيتم احداؤنق انطواراً او تاسو ورکړی دی یوی تاسو په مارکی خزانه فلاتا حضور منو شیان نہ بخلې تاسو د دین زرهوم اته حضور نهوم اي تاسو اخلې دی لرو واپس بهتانن چې بدی باندې زروغ جوړا وي وایسمم مبینا او دا ګناه ذخکارا وقعې فته خوونه او سررنګې اخل تاسو د دی نه دغمال وقد افه بعض کوم ال بعض او حال دا دی چېرسېدلکي دي بعضې ستاسوونه بعضو ته خونه من کوممي ساقان غلیز او د خصو اغستې رستااسونهواعدده ډیره مضبته وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ او مَا خلِب نِكَا سَرَا اغا خضی چی نکا کری اغی سرستا سپلارانو من النسائی چی زنانا دی اِلَّا مَا قَدْ صَلَف اغا مَا اگر اغا سوچ مخ کی تیرشیوی دی اغا اللہ مَا بکڑی دی اِنَّهُ کَا نَفَاحِشَةً بِشَكَ دَاکَار اُمْ دَبِ حَيَائِهِ و شریعت کی و او د الله دا غزب دے و سا سبیلہ او دیرہ بدل آردہ پا دنیا کی اللہ الرحیم حرمت علیکم امہاتکم هرم کلشوی بطاسو باندی نکا کول دمین دوستاسو و بناتو کم او دلونوستاسو و خواهتو کم او دخویندوستاسو و اماتو کم او دپپوگانوستاسو و خالاتو کم دماسیگانوستاسو و بناتو الاخی ارویرستاسو و بناتو الاختی و خرزیستاسو فا فا او ماتو کومللهې يرضانه کوم او منې تاسوه هغه چې تاسولهخوادر من رضاې او خوندې چې د ځی او معتو ن کوم او حرامدي په تاسو بادي منې د خپلوښزو چې خواښیانې تهویل شي وربائی بکم اللہ تی فی حجورکم او حرام دی پتا سوان دی پرکتا سوان چستازو سو من نسائکم اللہ تی دخلتم بهن تا داغی خزنی جمخ کے مخ کے تا صحبت کڑی داغی سرا فیلم تکونو دخلتم بهن کچرنے تازو صحبت کون کے اغیص را فلا جنا علیکم پیانشتے گنا پتاسو باندے کلون اخلے وحلائلو ابنائیکم اللذین من اسلابکم او حرام دی تاسو باندے انگورانی ناغذ آمن استاسو من اسلابکم جستاسو نپیدائی وان تجمعو بین او حرام دي تاسو باندې جمع ما کول د ذبیخ خويندو په نکاح کې الا ما قد سلف مگر هغه سوچي تیر شي وې ان الله كان غفورا رحيما بیشکره الله بخون کې مهربان والمحصنات ومن النساء او حرام دي نکاح دا غي واده کړو شو سره د زنانو نه الا ما عملت ايمانكم مګر هغه وینځي چې مالکان شي لاسونه کتاب الله علیکم دا فرصتګړي دی الله پتا سو باندې او حللکم ما ورا ازلکم اور وادي ستاسو د پارا هاچ سی واده دینه دی ان تبذو باموالکم په دې شرط ته چې طلب به کوي سره محسنین یه بتاسو پدیکی پاک دامن غیر مصابحین انبو یه بدلمن فمستم تاتم بیهی من هن پس ها چتاو صفح دحا سلکلا پاغی سرا ده دغی مخ کزنانونا فآتو هن و جور هن ورک دیل را محرون ددی پرید دا مقرر تیا دا اللہ طرفنا و لا علیکم نشت اس گناہ پتاسو فیما ترابی تم بی بحق دا آغی کی چدوار رزاشو پاغی باندی من بعد الفریض و پس دا ان الله کان علی من حکیما بشک اللہ دے علم و حکمت والا و لم يستطع منکم طولاً اوسو کو چي طاقت نلري په تاسو کې د مال اي ان كه حل محسنات المؤمنات جنې کې دا هغه آزادو خو مومنان سره فم مما ملكت ايمانكم پس نکاح دیو کې دا غوینزو سره چې مالکان شوې لاسونه تاسو من فتياتكم المؤمنات چا غوینزي تاسو دي مومناني wala aalamu bi imani kum allah poege sta su bi imani no pniyat nu bandi bazo kum nem bazo bazi taso za bazo na ye khpal mians ki funki hu hunna pas nikao qaid di vin zu sarabe izni هن او جورههن ووررکې دي لرو خپل معروونه بال معرو په جز طرق محواتتن دي بهپ داې غیرره ممساف هاتن ن بهامه ولامت تظاتې اخدان نونیون کې پټپټ دوستستانو لره فضا او کله ځداوینځې په نکاح کړې شوې فاین اتینا وی فاحتین کدی رات لوک لپ بها یا سره زینا ذا فعل ان نسمع علی المحصنات اسپودی باندې وجاری کی نیم اغه چپازادو خزو باندې دې من العذاب د سزا نه چا پنز سکولی ذالکا لمن خشیلانت منکم ده اجازت ده نکا ده وینزو سره خاص داغچه ده پارده چیه ریگی ده زنان پتاسو که پان تصویرو خیر لکم او که صبر کده دینا ده دیره فیده منه د ده پارا چیه بهم غلامان نی وینزی والله وفور رحیم اللہ بخشش کون کده مغربان یرید اللہ لیبین لکم اللہ داواری چه تاستا دهاری خبر وضاحتو کی ویهدیکم سنناللزین من قبلکم او تاستا حدائتو کی ده طریقو ده آغی کسانو چه مخ کتیر شوی استا سنن انبیاء وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَمَهْرَبَانِيُو کې پتا سبان دې الله عَلِيمٌ حَكِيم الله پر سبان دې پويږي حکمت او حکمتواله دي والله يُرِيدُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ الله اراده لري چې تاسو لا توفيق د توبې درکې ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اې او لري هغه قومونه چې لګي دليدي د دنیا په خوا شاو پسې ان تممیلو میلهناازومه چې تاسو وړی د خپل دی نه پاړی دولوی سره یدلله او یو خې فان کوم الله را لري چې تا سو با د سانتیاو کې اوښلیقل انسانو ضیفه ځکه پیدا کړی شوي د انسان ډیر کمزوره يا أيها الذين آمنوا ايمانوا لأتاكلوا موالكم بيناكم مخراي مالونا ديو بالبخبل ميانز كي بالبات ولي بغلط و بحرام و طريقو سر إلا أن تكون تجارتا هم اگر كي جربي دا طريقا تجارت أن منكم برزائي سر أستاس و والله تلو اوله انف س کوم او, او مقطله خپل زانونه ان الله كان کوم حيما بشکله په تاسوبان دی ډیر محربان دی او من ف ظ کا ادوان او وظمن او غکوو چې دغه لکوونهونه کوي دوج دشمن او د ظلم وساو پنوسلی نارا نظردا چومبه داخل کورتا وکانا ذالک علالایسیرا او یقینا دا کار په الله باندې آسان دی ان تجتن بو کچرتا او ځان ساته کبا رماتون او نانو دا غلو یو ګناونه چې منکل شی وی داغه نه په کې نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الله یمبغ ماف کو تاسو ته واړو ګناوی نستا سو و نُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا امن بغ داخل کو تاسو لر غځای عزت ومن تاسو جنت ته ولا تتمنو ما فضل الله به او ارزو مکو داغی مرتبی و داغی درجی چلو چطوال ورکڑ پاغی سرا بازکم علی بازن بازستاسو لرپ بازو باندی لر رجال نصیب من مکتصبو ناری نو دا پار برخدا داغی مالنا چی دی گٹلی دی ولی النسائی نصیب من مکتصبنو او ده نانو ده پار امبر خدا داغی مالنا چی دی حاصل کرده واسعلوا الله من فضلي او ده سوال کوي کرده داغد دا فضل ان الله كان بکل شین علیم بشکال اللہ پار سبان دی پویگی ولکلن جعلنا موالیا او د هر بانده ده پارمو مقرر کردی دي او مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ طَغَي مَالِ جپريخي مورو پلار اوق بلوانو وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ابا وكسان چپتامقليستاسو وادو او قسمونو فَآتُوا مَن نور کوي لرا خپل برخه چې تاسو سره واده کړی ده په غیر ذمیره اسنه ان الله کان علی کل شی شهیدا مشکله پارس باندې حاضر ناظر دي الرجال و قوامون علی النساء صلیبه حکمانی په خزو بما فضلل الله بعضهم على بعض دا په سبب د دي چله دور کړي دا بعض د بعضو لران بعضې ددينا په بعضبان وبيما فقوم من اموالهم اوبل په سبب د دي چې دا خرج کې د خپل معلوونونه ف حتو پس کا مله خي چې دي قانې تاتون ا هغه تعابداری د خپلو خاوندانو حافزبات لل الغب او حفاظت کوې ددي پهشیشه بما حافظ الله او په سب دا چله او تا مرکې د حفاظت واللهې او هغهه ښځې تخافونه چې ریږې تاسوو نو شوزههنونه ددي د بیاادبی نه عایذوهن نو نسیت که د قرآن سره وحجروهن نکيګي جدا شي د دینه په مزواجې په بسترو کې وزربوهن نکيګینو او هدي لار فینتعنکم پس کو تاسو تابع داری وکړه فلابغو نبي عملټه وه پر دې لارو بلللارو ان الله كان علييا كبيرا بيشکه دا هصرف الله دې چډير او چت ته اور دې روي دې چارسک اين شي وان خفتم شقاق بين ايمان او کیریږ پوېږې تاسو مشررانو د دشمن نه پهیان د دښځې او خاون کې چې په طرریخه نه کېږي فسو من هلی د مقرر ک یو انصافدار د دا طرفا د سرړنه حم من هلی یو انصافدار دا طرفا د خځنهیوری د اسلام کچره والی دی ادواله ز خپل میان صلح یوفق الله بینهما اتفاق په واجی الی دی پومیانسکی ان الله کان علیما خبيرا بشک الله پارس باندې پوی دی او خبردار دی چې دا جګړه په سبان دی دا وا عبد الله الا تشرکو بی شیئا اللهم يا قيظه صحيح كه نور صبح سمشي <تصحيح> الله بندگی کوې دا سي چمشرې کوي دا غسر هيص چين او ولوالدينه احسان او احسان کوي مور پلار سره احسان او بيذل قربا خپلوانو سره وليتام او يتيمانانو سره او المساکين او مسكينانو سره والجاري ذل قربان او هغه غاوړان د سر اچ خپلوان هم دي والجارل جنوبي او هغه چې پر دې دي وسواہیب او مرګره زړه اخ ابن السبيل مسافر وما ما ملکت ايمانو کوم او هغه غلامان چې ساسو پلاسونو کې ریساس مال دي اریسره احسان کوي ان الله لا يحب بشكل لا محبه نساتي او نخوخي من كان مختالا اغ سوق چیزان تغاوري فخورا په حلق لوی کوي جم جما دي غره نست الذين دعوك سان يبخلونا چې بخولم کوي او يامرون الناس او خلقتم امرکی په بخل سره و یکتونون ما تاهم اللہ من فضلی او سکت بخیلان ده علم دی پتی اغا علم او احکام چا اللہ دی تورکڑے دخ پا الفضلنا و آتدنا للكافرین عذابا محینا اللہ منتیار کڑے دا سکافران دا پار عذاب رسوا کونکے والذين ينفقون اموالهم اَوْ كَسَانَ تَخْرَج كَيْخْپُل مَالُونَ رِئَاءَ النَّاسِ دپاره دخدنی دخلقو جریاکې ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ځذي باور نشته په الله باندې او پرځه آخرت باندې و من یکونی شیطانو لهو قرینن او آسو که چه شیطان داغ مرگره شید فسا قرینه ناکار مرگره دی و ماذا علیهم او ست تکلیفو دیتا لو آمنو بالله کدی ایمان راوڑ پلا بندی پا باور کرده و الیوام الاخری او پرز داخرت بندی وانفقوا مما رزقهم الله اخر چې اکړه وې دا غي مال نه چې الله ولا ور کړې او کان الله وبیم علیم او یقینا الله الذي په حل باندې خو خبردار دی ان الله لا ظلم مس قال ذره بهشکه چې چا سره پان دغه یوي زری و کو حسنتا او کچریویده دا عمل د دو خستہ په سنت باندې یو واجب عام ولذو جن کی داږي اجر او و یو تیم لذو اجر نازوی ما اور کئ د خپل طرف ناجر ډیر لویه پکېفا څنګه به حال د دی قیامت کې راځي إنا من كل امه بشهیدن کله چې راول موږ د هر امه تنا غواه پاری باندې د پیغمبر وجینا وکاله اوله شهیدا اوراوله تعالی را پدی امه باندې گواہی کونکې یوم یز یود الذین کفرو په دا با ارمان کي افسوس کي او غسان چکافران دي واصاور رسولان جنا فرماني کړو د پیغمبر لو تصوا بهم الارض کاش چ هموار کړی شي په دې باندې دازم کا چمل شوه ولکتو نلا حذیسا ادي بنشي پټو لید الله نا خبره یا ای او الزینا امنو ایمان ولولا تقربوا الصلاه منځ دې کې ګهمانځته روان تم سوکارا چې تاسو په نشکی حتا تعلم تر دې چې پوي ګه دمر ما تقولون چې سوايه په دې مانځکی ولا جنبان او منځ دې کې ګه په حالت د جنابت کې العابری سبیلن مګر کتیری دن په لارې د جمعهاتو حتا تاسو وصلو تر څو پوري چې تاسو غوسل نه یې کړې وین كنتم مرضا او که تاسو بیمار او علی سفر نه یا په سفر کې او یا حدم منکم من, من الغایه تو او راغلی یو تن تاسو د قزای حاجت نه چې ضرورت یې وی یو دسته اولا امستم النساء اذا سنبستري كديوي چاو ضرورتوم وي غسل تا فلم تجدوا ماء ان پس نمو ما ابون فتيمموا سويدن تويون تيممو كه بار پا خاور پاكون ا داده فم صحو بيو لا سُنَرَ كَغَيَ فَمَخُونَ بَانْدِي وَأَيْدِيكُمْ أَوْ بَسَڠَلُ بَانْدِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا بِشَكَلَ دِي مافي كُن كيو بخشيش كُن كے أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا چته وراتو یشترون الظلالتام په بای اخلي گمراهي ويريدون ان تضلوا السويل او زه اراده ده چې تاسو گمراه شي د سويل اړین اسلامنا والله اعلم بآذايكم الله په يني دشمنان وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا یاری گئے ما کافی دے اللہ حفاظت کونکے وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا او کافی دے الله مددگار من الَّذِي نَحَادُو دَ دُشْمَنَان ستاسوا وَقَسَان دِي چِيهُودِيان دِي يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَا دِی دَ دِن دُشْمَنَان دِي بدلئی کلمې د الله عام مواذعه خپلو معنو مطلبوننا ويقولون اوايي الله تعالی سمعنا چونګا ووري دستا خبره واسوینا مونږه نمنو او پیغمبر ته وي وسمع زمون خبره ووره غیر ما سمعن نشي اوريدن کې وراینا او ای پیغمبر تر د دا د بید, بید پارا لیم بیل سنتهم اری پا دی باند اخپل جبی و او عیبونر او باسی پا دی دین کی ولو انو مقالو کچری دی داس ویلوی سمیعنا چمونگو آوریدو و توانا و مونگا کو وسما اے پیغمبر اعظم خبر را و روان زور نا امون ته نظر کا و مون پزی خوشالي وګ لکان خیر الله توازید پاره ډیر بهتره وا واقوا ما دی راسته وا ولکیلان او مله لیکن الله لعنت کړي پدی باندي تو چې کوفر د دینه فلا يؤمنون الا قليلا اس ایمان نرولی پدی کیما ګر لګ یا ایو الذین اوت الکتابا اے کاسانو چې در شی تاسو ته کتاب آمینو ایمان راوله به ما نزلنا پاقی قرآن نازل نا پاره قران چې مونږه نازل کړه مسدق للماکم تصدیق کیږي دا کتابونو چې تاسو سره دی من قبل نتمسہ وجوهن مخ مخ کی داغه واخنه چې بدران کومونګه مخونه و نارضه الهه دواره ها جوالو دل را پشاګانو او نلعنهم یا لعنت کو پذی باندې کما لعنا اصحاب السبت لکه چې مون لعنت کړو دا خالیوالو باندې چې ښکار به کو کانا امر الله مفعولا او یقینا چې کار د الله کیدونکي ازوګن شي واپس کوله ان الله لا یغفر بشک الله بخنن کوي او یشرک به یی د دې ګناه چې شرک وکړې شي دا وسره وایغفر ما ذون ذالک لمن یشاء او بخنا که داغی گناهونو چخکتا دیده شرکنا خو آغا چا دا پارچه و غاڑی او من یو شرک باللائه آغا چا چا شرکو کودا د الله سره ترا اسمان عزو امام و یقنان جوڑی اکا گناه لوی علم ترا الالذین آئو زکونا انفسهم اینگوری تا و کسانتا چې صفاي کوي زغپلوزانونو او شرکوم کوي بل الله یزکی مایشا مولکه الله پاکي اغسو کو چې خوخه شي د ګناونونه ولا ظلمونا فتیلام او ظلم نشي کوله په چا باندې پاندزه داوي پوست کی ده اڈو کی ده کجوری انذر که فیفترون آلاللائل کذبا او گورا سرنگی جوڑی پالاوان دروغ وکفا بیه اسم مبین او پورا دے تا دروغ جوڑو گناہ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا من الكتاب أي نغر ساقسانتا چور کډې شوی دا کتابنا الثورات نا يؤمنون بالجبت والصاغوت یقین کهی پا بوتانو و پا شیطانانو و یقولونا وائی و کسانو تا للذین کفرو چه کافران دی هاولا احدا چدا خلق دیر پا سیلار دی منالذین آمنو سبیلا ناوی کساننا چدا انتمو منانوائی دا خلق داغی نه په دین کې صحی دی اولائک الذین دا سحر او جادو علا کسان دی لعن او مل لا چې دی لعنت کړي او من لعن الله او اوس او چلاب لعنت کی فلن تجده نصيرا تبا نمید دید پارا اس سوکمددگارو ام لهم نصیبم من الملکی آیا اشتد دید پارا سبرخا دبادشاینا فیض اللہ یوتو نننا سنقیرا کچر وینو نبیو ورکڑی دی حق پرستو تا دی مومنانو تا دمرشی علاقہ داغ د دا اډوکی زکجوري امی احزون الناس بلک دی حسد کی دی پیغمبر سره او صحابه سره الا ما الله من فضله هغه مرتبه او درجه چې الله ورکړی دی تا د خپلې محرابانه فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت نیقیناً مون ورکلیوی دا درجی مشران و ددتا اچی ابراهیم علیہ السلام ورکلیو موت کتاب هم اسمانی او حکمت و پیغمبریم واتینا هم ملک نعظیم اورکلیو مونگا دیتا لویا ا مینو من ا م نبی پس بازه دینه اوسوږي چې منه راول په دی پیغمبر باندې ا مینو من سود دانو اباز دینه اوسوږي چې منه اناللزین کفرو بے آیاتنا بے شکا کسان چې فرکڑے دے دمونگ پا دی آیاتو نو باندے سوفا نسلی ام نارا زرداج داخل وکمونگ دی لراور دا جان نمتا کل ما ندوی جت جلودو هم هر وخت کې چو اس وزی سرمنی دی بدلنام جلودا غیرہا پېداو کومو پذيبان دي شرمن نه نوره لي ازو قل عذاب درديده 파راجي هو سكي درد عذاب ان الله كان عزيزا حكيما بيشكل الله زورور ذات ته او هر كار د الله د حكمت ته او الذينا امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې را راولي ودا سیاتونو بانده و عمل کی صالح سنو دخلو هم جنات تجری من تحت الانحارو خام خامن و داخل قدیل راغی جان باغونو تا چوئی کی بلان دیداغین نهرونا حالدین فی آبدا همیشہ وی پاغی که همیشہ لهم فی آزواج مطحارتن خاص ددید پارا بجنتونو کی بيبيانیدی ډېریه سوترا وندخلم ذللن ذليلا داخل وکومږی لرا داسي آرام تا چې هميشه دې ان الله یا امرکم بشکل لا امر کوي تاسو ته مشرانو انتو عبد الامانات الى چوړکه امانتونه خپل مالکانو ته وېزا حکمتم بين الناس او کلچې فیصله کوي د خلق مینس کې ان تحكومو بالعدل الله یې فیصله کوي په صاف ان الله نعم ما يعزكم به بی بیشک الله ذاته ډیر ښه ستزه د اغه قران چتا واستواز کی پاغه سره ان الله کان سمیا بصيره بیشک الله او رېذن کده دار سولېذن کده پارس باندې یا الذین آمنوا او ایمان والے اطیعوا الله واطیعوا الرسولان حکم امانه ذل اللہه کتاب او حکم امانه ذل اللہه پیغمبر اول الامر منکم او داوی کسانو چې خاندان دو فیصلې په تاسو کې فین تنازاتم فی شی ان ک تاسو اختلاف کو په یو مسله کې فرذو الله ور و پس یه الله دا اللہ کتاب تا و دا پیغمبر سنت تا ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچریه تاسو ایمان رولون کې پا اللہ باندی پرد دا خیرت باندی زالک خیرن دا پیسل د قرآن و سنت دیر بہتر دا دا پیسلینا و احسن و تاویلا و اور دې رحيسته ده پعاقبت <تصفيق> کی الم ترائل لذین یزعمون ان غورتا کسانو منافقانو ته <تصفيق> چي یو پله دعوه کوي ان نو امانو چې دې ایمان راوړلې می ماون زلېله کا باقي کتاب باندې چې تاته نازل شوه دې او ماون زلې من قبل کا او بارې کتابونو هم چې ستانه مخ کې نازل شویلې یریدو نه یت حاكمو ال او را دې دا چې فیصله ووسی شیطانطان چې هغه فیصله خلاف د قران او سنت وی وقد امرو وین یفرو به او حال دا دی چې دې ته او چتا صبح کافر وای دې تواغو تان بقره کې 130 او مې یو پروبت تواغوتی و یرید شیطان نو یذلم زلالم بعیدا اوی را کی شیطان چې ګمراه کی دی خلق لرا په ګمراهی لری سره پیدا کیل لهم کله چې ویل شدې دعوت کې تعال او راشه الامان ذل الله و الى الرسول فیصله ده اغی کتاب تا چه اللہ نازل کرده ده او راشه فیصله ده پیغمبر تا ریت المنافقین نتبوین منافقان خلق یا سدونان کا سدودا چه اوڑی بستانا پورا اوڑی دل فکیفاً وللا یسرنگی به حال ددی اذا سوابتهم مصیبتن کله چور اسی دیتا سو مصیبت په دنیا کې بما قدزمت ایدیهم دا په سبب داغی بد عمل چیکړی مخکړی لاسونو زدی ثم جاءو کان او بیا راځیتا ته پیغمبره یحلفونا بالله او قسمونه کوي په الله باندې انارضنا الا احسن وتوفيقان چې زمونږه هنر سو مطلب نو مگر خیر خوایي او صلحان بلای کلذین اداه کسان دی عالم الله ما فی قلوبهم جلا خفی یعنی اغم و نافقت چذیب و ظلونو که دیم فا عارض عنهم مخوانا وعزهم او بیان کو دیتا فا قرآن سرا وقل لهم فی انفسیم قولا بلیغا او اوحای دیتا دا سی چوراسی زړونو زديده خبره اثر نا کا پرما رسولنام الرسولين مونږه نزلې غلې دنیا ته سوق پیغمبر د بل څه د پاره الا ليو توا مگر چې زدتابې دا دا دار یو کلېشي باذن الله تع الله حکم کړې د دا زدتابې دا دا دارې ولاون هم از ولم عن صوم جاءوكا او بالفرض کچری ودا منافقان چې کله زی ظلم کو پخپل زاننه باندې جاءوكا بیا را غلې وتا تا الله بخپل هم بخنه غوښته د الله نه چې لازم موږ نه غلطي وستغفر لهم الرسول او بخنو اختوید دید پار پیغمبر لوجد اللہ تواب الرحیم منتبئو اللہ لراتو بقبل انکیو مهربان کل جدید آسیو نکلو فلا وربکا پس دی ندی مومنان قسم دی پر افستابان لا یؤمنون دی مومنان نشی کېزه حتا ترغه پور یحکمو کا چې تخپل حاکم او فیصله کونه او مانی فيما شجر بینهم با خبره کی چې پیدا شوه دی په میان کې اختلافي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجاً او بیا چری معلوم نو کې پخپلو زړونو کې شک او تنګواله مما ما قزویتا داره پیسې نه چې تا کړی وی ويسلم او درې ما دا چې غاړه کې دی ته تر مرګه پوري ولا ونا كتبنا علیهم الله ویل فرض کومو گا مقرر کړې پدی باندې ذ دې په زه ګران احکام ان قتلوان فزاكم چې قتل کې خپل ځانونه تکبنی اسرایل ته چویل او من زیارکم یا وز دې خپل کورونه ما فعلون نبه کړی دا کار الا قلیلهم همګر لګو کسان وکړیو یا ډیر اخلاص والا خلک دي ولوانن فعالو ما یوازو نبی او بل فرض کچې دیو منافقان وکړې وې هغه عمل چدي تپاغي سرواز کول شي لکه خیر لهم دغه دې پر ډیر افاده منو په دنیا کې واشد تثبيتا ادا وړي رضایت وا ومحکم والدی ایمان کی وایذلات نام ملت الناجر نازویما او دا وخت کې مونږ به خامخاور کړو دی صادق خپل طرف ناجر ډیر لوی ولحده نام سراط مستقیم ا مونږ به مزبوط کړو دی لرم په یو لار باندې چې غسی دلار لار ده منافقات بین کو امنیوت ول ور رسولا اقا سو کو کتابی دارک اذا الله ذ حکمو و پیغمبر د سنتو اولائک المعذین طخلق و مرگری قیامت کیدا چا سرا انعم الله علیهم جلل باربان د احسان کړي من النبیینا چه پیغمبران دی واسود دیقینا و چه رشتین خلق دی مرگری ده پیغمبرانو دی وشوادائی او اغا چه شهیدان شوی دی پا جنگنو کی واسوالحین او عام نیکان خلق و حسن اولائی که رفیقا او ڈیر خیستا دی ده کسان په مرگرتیا کې ذلكیکل فضلو من الله دا فضل د الله د طرف نه دی د چا په قابلیت نه دی او کفااب الله علیمه او کافی دی الله پو د هرر چا په حال باندې یا ول نه عامو ایمانوالو خزو حزه واخل ایزان صراح پل احتیاط و لی وصلی فن فیرو سباتن نوزید جہاد دپارا ڈلی ڈلی که مناسبوی او ان فیرو جمیعا یوزی اطول پا جمع بانده گوند که مناسبوی و اینا من کم لمل یبتوی انا و بیشک دا سه خلق ده چه غیر استو کی خلق الارض جهادنا فیانا سوابتكم مصیبت کچرور سیتا استا مصیبت په جهاد کی قالان وائده و منافق قد انام اللہ و علی چیقنن اللہ پا ما باندیر احسانو کو اذ لم اکم ما هم شہید سره حاضر په دې جنگ اسوابکم فضل من الله او کورسی تاسو ته صفات حدا طرفنا غلبہ لیقول ان نو ای ذو منافق صلی دا څه خبره کوي کلمتکم بينکم وبینو موادۃن لکه جنشت د استاسو او دا دا کې اس محبت آخبر ایسا دا یا لیتنی کنتما هم افسوس چویزا ددي سره سرا مرگره فافوزا فوزا فوز نازوی ما دا با کامیافشیوم پا کامیابیلوی سرا غنیمت پا میرا اوڑیو فلیقاتل فی سبیل اللہ اللذینا وذل الله تربنه حکم دي چې جنگ دي کوي دا الله پلار کې خووا کسان يشرون الحيات الدنيا بالاخره چغي خرڅ کړې دي دا جون د دنیا وقف کړې دي په واسه د آخرت کې او من يقاتل في سبيل الله هغه څوک چې جنگي دي الله پلار کې فقتل د قتلی شو دشمن د لاس او ی غلیبه او یا غاالب شو په دشمن باندې په پهنوې یاجر عزويیم نظر دا چې وربه کو موږ د تاجر ډیر لوی پهمالله کوم لا تقاتلونا نهاف سبیل للله او صدي تاسو ل ممننانو چې جنگ نه کوئ دله په للاذ کلمید پاراول مستضعفینا من الرجال والمستضعفینا من الرجال والنساء والولدان او چر اخلص که کمزوری جناری نذین او زنا نذی او ما شمان دین الذين اكثر يقولون اي په دعا کې ربنا خرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها يا رب وباسمونګه دዚ کلینا چې ظالمان دی خلق دዚ او جعل لنا ملذن کو وليا الا مقرر کی زموند پاره د خپل طرف نه سوک ذمہ وار وجعل لنا ملذن نسيرا المقرر کی زمونده پارا د خپل طرف ناس وک مددگار کسان امنوا و کسن چ مومنان دی یو قاتلون فی سبیل الله هغه جنگ کید الله پلار کی جہاد کئ ولذین کفروا و کسن چ کافران دی یو قاتلون فی سبیل الطاغوت هغه جنگ کی پلار د شیطان کی داغه د مرسته د پاران فقاتلو اولیا الشیطان نو که تاسو دې مرګرو د شیطان سره انکه د شیطان نیکان زایفا یقینا چل او پریب د شیطان ډیر کمزور دي الم ترایل اللذین اې نو ګوریتاو قيل لهم جو ویل شذیتا پاول کی کوفوی دیکم چبن کلا سنخپل ظلمون نا واقیمو صلات او پابندی کوي دمان زف الحال او اتو زکات او زکات ورکه چې د حق دی په مال کې د خپل ځان سفاو کې فلم معکتېبالې مل خطو نوکله چې فرضکرې چې په دیبان د جګ د پرې کو نو یخ شوناسا پس په دغه وخت کې او ډله په دی کې چې د خلکو نه یاری د کاشیت الله دکه سمګ چې مومنان یاریږې دله نه او اشد د خشيه بلکہ دينهم زيات يريدوا ذ الخلقنا وقالوا اووي بيترازكي ربنا يرب زمون قال ما كتبت علينا القتال ولذي فرسكف من باند جنگ لو لا خرتنا الى جل قريب ولذي نرس تقولون جاءون اتي نسديتا قالوا توي دا سکه د دنیا او نه دنیا ډیر الګا ول اخرتو خیر لمن التقان اخرت ډیر بهتر ده او خاص داغه چې د دا پاره چې ریږي د الله نه نذ المخلوقنا ولا تزلمونا فتیلا تا سربا نقصان نشي کېد الله طرف نه دومره لکه په پستکه د اډو کې د کجوري اینما تکونو یدرککم الموتو کمزه چیئے تاسو او نیتا هم پورشی نوبا ممی تاسو لرمارگو ولو کنتم بی برو جم مشید اگر کئے تاسو پاقل آگانو مضبوطو کی وین تو سبا هم حسنتون کچره ورسی دی منافقانو تاسو خوشحالی با دنیا کی دنیا کی یقولون <تصفح> و ای دید زدنا هازی منعند اللہ دا خدا اللہ طرف نمونت راو رسید و انتو سبا مسید او کورس دیتا سغم او مصیبتا یقولون و ای پیغمبرتا هازی منعند داستاد و جنمونتا تکلیف راو رسید قل کل منعند اللہ تو توایا پوېکا چې دا ټول چیرارسي خیر او شر د الله طرف نه دی دا کیدو ساته هماله هؤلاء القوم فسوشو بودی قوم منافقان وبان دی لای کا دون يفقهون حدیثا نس دین دی چې پوې پوېشي په خبره د قران ما ثوابك من حسنات فمن الله ادب داده په اسلام کې چې هغه چور سیتاته ای انسانا سو خوشحالي فمن الله نو یقین وکړه چې دا د الله طرف نه ده او ما ثوابك من سيئات او هغه چور سیتاته سو تکلیف او سو فمن نفسك نو دا ستاسو خپل نفس او د عمل د وجینه پارسلنا کال الناس رسولا امونګ له غله ته پیغمبران د خلکو لپاره استادين وکفا بالله شهيدا او کافی د الله گواہی کون کستا پر اسالت باندې یک دی نه منی نجات نشته دی الله من يتغير رسولا فقط أتواع الله ستا مقام الله سرداده شلّا ويغسو كوش تابداريو كي ده پیغمبر نبت ده تابداريو كرد الله ومن تولّا أغسو كوش مخوالي وما رسلناك علهم حفیظوام منغنه لقلتاو پدیبان ده نگهبان او ساتون کے ويقولون تواتون فایده منافقان چه مطابداری ارواق کی چوائی برزو من اندکا کله چدی اوزی استاد مجلسنا بایی تتوائی فتم منم نجرگی که یو شپی تیری یو ڈلد دینا طولش پا جرگا که غیر اللذی تقول فخلاف داغ خبری چتاوه او ویلی وللا یكتبو ما یبیتونا او اللالکای اغا چدی پاری باندي جرګی کوي ملیک د الله او سره دی فعرز عنهم تمخوارو د دینم وتوکل علی الله اعتماد کوا په الله باندې او کفا او پرده الله ذمہ وارو افلا يتدبرون القران دیمونه که قانون کې داموسې بته دی سوچ نه کوي په دې کې او دا الله را لګلې د سوچ د پاره دی ولوکانه منو ان غیر الله او که چېرې وې دا قران د بل چا د طرف نه للہ طرفنا نوې لو وجدو فی اختلافاً كثيرا دې په دې قران کې اختلاف او تناقض دې پیدا جام امر من الأمن کل جراور صدیق المنافقان تايو خبره د امن چې مسلمانانو ته امن دي او ال خوف ازعو به دیغه خبره خری په خلکو کې ولو ردوه ال الرسول او کدي دا خبره رسول وی پیغمبر تا پہلا اولل امرې منهم او غي مشرانو تا جاو خوندند علم او رای دی په دې کې لعلمه الذين نو پوشی بود دا, دا غی خبری پا حقیقت بانده اوکسان یستنبتونه منهم چه اغی تحقیق کی دهار خبری چه اغی تا دی ندی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کچر نوی فضل دا اللہ پتاس بانده چه قرآن نازلی گی ورحمت تا اللہ چه پیغمبر ده لَتْبَعْتُمُ الشَّيَاطِينَ إِلَّا قَلِيلًا تاسو ټول به روانوي په شیطان پسې مګر لکه کسان به تنه بچي وي فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اي پیغمبره تاسو حکم دی چې جنگ کا واده الله په لار کې کافرانو سره لا تو کلفو الا نفسكا دني زموږه مګر د خپل ځان وحرر المؤمنين او ترغيب ورقام المؤمنان ته جهاد اصلي الله ان يكف باءس الذين كفروا نزيدا جل الله بنكي ته جنگ د کافرانو قل لاوا شد باسن اول لد زبر دستې په جنگ کې او دیر زبر دسته پس زاور کولو کې من یشپا شفاعتن هغه چا چې بیانو که خلقو ته بیان خیستا ده توحید و ده جهاد یکل لو نصیب منها وی با د ده پارا پورا پرخداغینا و من یشپا شفاعتن سییتن او چې بیانو که خلقو تا بیان بد ده شرکو کفر یکل لو کفل منها ویباد ده ده پارا یو انتی دا غینا وکان اللہ علا کل شی مقیتا او یقیناً اللہ پا حر سبانده نگاہ بانده اذا حویتم بتحییتن کله چتا استاد دعا یو قسم دعا د سلامتیه فحيو به احسن منها تاسو دعا او کې داوی په جواب کې خيسته داغینا کلايقوي او ردوها او يا رات کې داوی او جواب کلايق دسلام نه یو د دعا زمروایا چو علیکم تاسو ته ویل چې اسلام علیکم او سره مسلمان نه نوو چو علیکم ان الله کان علی کل شی حصیبا بشکل الله پارس باندې حساب كون کې او خاص کر پدی مسلہ اللهو لا اله الا هو الله عزته نشته حاجت روا بغیر د دنه لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی خام خابتہ سوره جمع کی روز د قیامت کی چ شک پک نشتا و من اصدق من الله حدیثا او زغت رشتینه دلانا دل پوینا کی او په بیان کی بسم الله الرحمن الرحيم حالة لكم في المنافقين فئتين سوش تاسل رأي مومنانو تبحق المنافقانو كيدوڑا لكيجي والله أركصهم بما كسبوهم ا الله لاکری دی زرا او سبب عمل خپل ا تریدون من الله ا تاسو دا وای چې هدایت وکړه غواڅه چې لا گمراه کړی دی امن یذل ل لله و بل ان تبا نممی داود پارا سسحی لارو ودو لو تکفرو نا کما کفرو حرمان کی داونا فقان چتا سوم کافران شے سنگچدی کافران شوی دی و تکونو نسوا ان مشے وطول برابر پکو فرکی فلا تتخذوا منهم اولياء اسمنی سے ذی منافقان نہ زان لدوستان مرگری حتى يهاجروا في سبيل الله ترے پوری چدی وطن فریدی او ہجرتو کیدل بلار کہ کی فینت وللو کدی انکار کید ہجرت نا فحذوهم اصْنِعْ <سنسي> لَهُمُ الْعَذَابَ وَقَتِّلْ كَذِيلَرَا حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ كَمْ ذَيچې عمومې دي لرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا امنيسه د دينا اې څوک دوست او مددګار الا الذين مگر کسان يسلو نا الى جیو زیشو داس یو خام سره زنده بچاو د پاره بیان کوم او بیانوم میصابن چستا سودا وی پمجن کی وا د شویدن نبی اوت سموای او یاو کوم حسرت شودورن او یرشی زی تاشت مخامه او تانگ شی وی زورونه د دی ان یقاتلو کوم زی خبرنا چې جنکې تاسو سره وي قاتل یو قوم او میا جنکې خپل قوم سره ابيات سموای په لو شاء الله ولسلتم علیهم چې له وختې زیب دور اور کړیو پتا سبان دی فلا قاتلوکم دی بخامه ها جنک او تاسو سره فینات پاسکه دې تاسو نه یو طرف تشي فلم یو قاتلوکم تاسو رنګ نه کوي السلام او روان دي کوي تا فما جعل الله لكم عليه سبيلا پس نه دې ګر زولې الله تاسو لرا قضیه So te jduuna a xainaزda ci tau bau me nurqi so muna fiqaan يريدdu na y a kom أdha wawali ciistasu nazan paman ki weqa أوqa nazan paman او واخ کې چې دی واپس کلي شي شرکتہ او مشرکان سره کېنی ور کې سوفیہ دې تیز کلي شي پاره کې کلا می اتذلوکم چې رضیستا سنان ډډه تکیږي ویل کوی لیکم السلام ان مخکې کتابستا خبر رسوله وَيَكُفُّوَنَّ دِيُومَ وَعَنبَدِي لَاسُنَخْفَلْ اُستاذو زَرَرَنَا فَحُظُوهُم فَسْنِهِ ذِي لَرَا وَقْتُلُ كَتَلْ كِذِي لَرَا هَيْسُ صَفِفْتُمُكُمْ ذَي جُومَ ذِي لَرَا بُدَائِي كُمْ جَلْنَا لَكُمْ عَلَيْم سُلْطَانًا مُبِينًا اَعُذَاكَ مونگردار کڑی تاسو لرا پا دی باندی دلیل خکارا وما کان لی مؤمنین این یقتل مؤمنا او ندی جائز و حسی مسلمان لرا چی قتل کی بالمسلمان ایلا خطعا ومگر که غلطی تی نوشی ومن قتل مومنا خطعا اچا چې خطر کړیو سلمان په خطا یې زرا فتحرير رقبه مؤمنه شو پد بندي آزادوله او ولا من ذي مؤمنان وديت مسلمه ته الهي او ديت پور کي چې حواله کړی شوې د دغه اهل د دغه مقتول اللہ یا صدقو او کچری اغی بخنو کی فَإن کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن کچری او دا غمڑی قوم کی پاتی کی دوچ اوستاؤ دشمنان دی ادے پاک پل مسلمانو او قتل شو پاکتائی سرا فتحریر رقبت مؤمنتن پس لازم دي پر دي قاتل باندې آزادول دي او غلام مؤمن وين كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقن او که چره وو دغه مله دغه قومنا تستاسو دغه په مینځ کې وعده ده وديه تم رب دیت بو عمر کې چ حواله شي بي دا اهل ته وتحرير رقبت المؤمنن آزاد الدول او غلام دي مومن مسلمان کومل لم يجدو اقسو کو جنومي ولان چ ازادي کې وصيه هم شهرينه متتا بیاينه hospedban دي روجي دي دو مياشتي پر لپسي توبتا من اللہ دا مهربان ازاد <تسجد> اللہ طرفنا وکان اللہ علیمان حکیمان ویقینا دے اللہ پوہ پارس باندیو حکمت والا ومن یقت المومنم متعمدن اوچا چه قتل کو یوم سلمان فقست و جزاؤو جہنم و لاخرت اجحنم ليه قالتن فيها مشوي فاكيين وقدب الله عليهم الا غضب كره اذا ضربتم في سبيل الله كلا يتا سفر کوي دا الله بلهر کې اطبين ندي تحقیق کوي ولا تقولو لمن القائل لكم السلام لا چتا مومن نئی مسلمان نئی او قتل یکی تب تاو نارد الحیات الدنیا پلی تاسو طلب کوی رسامان دجوند دنیا پایند اللہ مغانو کسیرا نپس اللہ سرا ونیمتو ندی دیرو ومالو ندی فَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ تَغَسَّىتُمْ مَخْكِ بِكُفْرِ كَي وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَلْإِحْسَانُ كُبْتَاسُ بَانْدِي چې کليموې نو مسلمانان شوهه فتبينو نو دې تحقيق کوي چې کليموې اسلام واچاو نو واجب نه ما ان الله كان بما تعملون كبيرا بشكلا چې تاسو په ټول عملونو باندې خبردار دي لا استو القاعدون من المؤمنين نتی برابر هغه کسان چې ناشتی ذ جهادنا المؤمنان غير اولي الضرري چې حسو ضرورت والمجاهدون في سبيل الله اغه جهاد کوونکو سره چې الله بلار کې جهاد کوي به اموال یې خپل مالونه سره وان او سیم خپل ځان سره فضل الله مجاهدین او ذکر دی الله جهاد کوونکو خلق به اموال یې خپل مالونه سره وان او سیم او خپل نفسونو سره چې جهاد کوي عل القاعدين نا اڤداه ناس تو خلق باندې درجه يا و مرتبہ او کلا وعد الله والحسنام او هر يو سره الله وعد کړی دا دی جنت دی ایمان د وجنان او افضل للجهادين على القاعدين اجر عظيما او چت کړی د الجهاد باغی ناستو خلقو باندی په نفس سر جیاد کینپ مال سره عجر نازوی ما پڑیر لوی عجر درجات امینو دا مرتبی دی طرفنا و مغفرت و رحمہ او بخنا دو گناونا او رحمت تیج جنت تی وگان غفور الرحیم او یقناً اللہ بخشش کرو ان کے دے مہربان اِنَّ الَّذِينَا تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ بے شکاوت اسان چِرُوحُنَا خلیداغینا ملائک زوالیمی او دی خلقو ظلم کری فقبل زاننبان دی چِہی جرت یعنی قالوا فيما كنتم نوای دی تملایک پداو وخت کې چې په صحان کې مرتاصول قالو كننا مستضعفين في الارض نوای دی چونګډي به وسو پس مګه کې قالو نوای دی تملایک الا تکن ارض الله واسعتا ولانواز مکه دالرې رافراغه ارتبیرتا فتوحجر فیها چتا سو وطن پرېخیو و ایدراتون کړو په هغه کې ولایک ما وان جانم په دا که سان چې دې زې دې جانم دې وصات مسویر اما ګر اح کسان چې پرشتیا باندې بي وسري مینر رجال کناري ندي او النساء کزناني دي ول ولدان او کماشمان دي لا يستطيعوا نحيله في السجن ارضي تسفروا ولو ولاه تدونا سبيلا ان في جني لار ده هجرتو اولا ایک آس اللہ و ایعبو آنهم فزدہ کسان چیزی نزدیدہ چلہ بدیتا معافیو کی وکان اللہ وعفوان غفورا اغدے اللہ معافی کو ان کے او بخشش کو ان کے ہم امین یو حاجر فی سبیل کو اغسو کچھ حجرت اوکو پلار کے يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا ۚ وَبُمُ فِي بَضْمَكَ كَيَ خُشَالِي ډېرا وَسَعَ أَفْرَاسِيمَن دولت وَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَسُوكُ او چې ووتو ز خپل کورنه مُهاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ چې هجرت کووم کې خاص الله او ثم يدركه الموت ابيا عمي ذل را مرغ فقد وقع اجروا على الله اسم قرر شو اجر ده په الله باندې وقال الله وفور الرحيم اي يقين ان الله بخشيش كون گدي مهربان واذا ضربتم في الارض قلجتا سفر کوي پس بلي اسالیکم جنہ ہن نشته 50 باندې هیڅ ګنا انتقسروا من الصلاهتين ککمه کوي پرکاتونه د مانځکه انخفتم ايبتنکم الذين كفروا په دې شرط کې یریګه تاسو چې فدنا کې باور وکړئ تاسو لر انل کافرین کان لکم عدو و مبینا وشکدا کافراں چیستو ضد پارا دشمنان دېکاراں واذا کن تفيهم او کلا جته خپل پدې کې موجودي فاقمت لهم الصلاه تا کا عدد پارا طریقه د وانه اغدادا فلتقم توائبتم منهم معاکا واسعود دریگی و جماعت دینا تاسرا مانزتا فلیا حضور وصلحتهم اوادخ لیزان سرا وصلح فلیقو مانزکهم فیضا سجدو کلچدی و رکاتو کی پس دې دې لار شي رستوستا سونا دشمن تا ولتاتي طایبۃن جماعت لم یسلو جرمن ذیکلہ ولیسلو معا پس دې منذ کتاب سرا فاطمه رکاتنا ولیاخذو عزرا اواز اخلیزان سرا اخپل احتیاط و اصلحة و اخپل وصلی امان زکی ودل لذی نگبرو زکر دیر حرمان که اوکسان چکافران دی لو تغفلون عن اصلحتكم چکلتا سغافل شد اخپل وصلون و امتعاتكم او اخپل نور ساماننا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً مُوَحِذَةً فَسْدِي بَحَمْلَوْكِ فَتَاسُ بَانْدِي حَمْلَا يَوْزَلْ وَلَا جُنَعَ عَلَيْكُمْ نِشْتِتِقُنَا فَتَاسُ بَانْدِي انکانا بِكُمْ عَذَم مِمْ مَتْوَرِن کچر تاستا تکلیف وی دباران او کنتم مرضا ویاتاس انتظروا اصلحاتكم چکی دې وسليخ پلي په منځ کې په حضور حذركم لیکن واخلزان سره په احتیاط او بچاو ان الله علل کافرین عذابهم وهینا مشکلہ تیار کړی کافرانو پر عذاب رسوا کوم کې بدا قبه تمصلاتا كلج تاسو اداك منذ فذكر الله نذكر ده الله بنفرید ذكر قوى ده الله قياموا وقود على جنوبكم كبولانيه وكپناسيي وكپددو باندي ف عزت ما او كلج تاسو با امنيه د دشمننا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَرِّ الَّذِينَ مَنَزَنَا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَشَكَدَ مُنْجِذِ عُمَمَنَ عَبْدِي فَرَسْكَلِ شِوَدِي بُوخُ وَأخَا لَهْكَ او ستيما کړه پټالب او تلاش د دیقام کا پیران کې ان تکونو متعلمون کچریتا سوچي تاسو تذل درسي په دې جنگ کې پن نو میعلمون بذا کا پیران چې دي تاسو تذل درسي کما تعلمون څنګه چې تاسو تذل درسي وترجو نعمن الله تاسو میت ساته یذالانا ما لا يرجون ذا غراتجات الله عليما حكيما بيقين الجنل دري الكتاب بالحق بيشكم نازل كلي حق لتحكم ما بين الناس جته فسلوکی ذ خلکم یانسکی بمارک اللہ او فسلا چې الله ته پوکلې پاغي واندي ولاتکل للخائنین خصیمان ا موږ یې ګر د خیانت کوونکو خلکو د پاره طرفدار مستغفر الله الا نبخناوالا ان الله <سؤال> غفور رحيم ايش کله زې بخشستون کې مهربان ولا تجادلن الذين يغتنون غصم او ته طرفداري مکه وا طرفداري منافقاننا چې خیانت کې ورزولي خپل ځانونه ان الله لا يحب من كان قوانا اسيوا بِشِكْ عَلَّام نَخْوَ خِيَاسُكُ تِخِيَانَتْ گَرُو يَوْغُنَا نْغَارْوِي يَسْتَغْفُونَا مِنَ النَّاسِ أَوْ حَيَاكِ إِذْ خَلَقْنَا وَلَا يَسْتَغْفُونَا مِنَ اللَّهِ أَوْ حَيَا نَكِيدَ اللَّهَ وَهُوَ مَعَهُمْ أَغَلَّتْ ذِذِي سَرَدِ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى من القول کلاچی دی جرگی کئیو بلسرا باقا خبر باندی چلا ندی رضا داری پوئینا باندی وقان اللہ بیمای عملو نمطیتوان ایقناً اللہ باقا کارنو چکئی دی پورے حاتکو ان کے ها انتم ها خبردار تاسو چیئے دخا کسان یجادلتم عنهم تاسو ترهداري کوي د منافقانو طرفنا په حیاته دنیا په دې ژوند د دنیا کې هم ایجادل الله عن نسبا خبرو کې الله سره د دې طرفنا یومل قیامتې پرځ د قیامت ان میكون علی وکیلا او یا سوقت شیبا بدی باندی سیموار میا عمل سو ان او یزلم نفسه او چا چا عمل وکب بن سره نکسانو کو او یذلم کو خپل زان باندی الله او بخنو غری د الله الله غفور الرحیم اووبوینی الله درا بخشش کوون که مې ربان او مایکسبو اسمن عمل کو ذیو گونہ فینما یکسبه علی نفسه بیشک ادزی عمل بوجبا پذبان دیوی وقال الله علیمن حکیمن بیشک الله علیم و الذی الحکمت و ايخسب خطوي اتن اغه چا جامل کو دیه وړکی ګونا او اسمن یاد روي ګونا سومير مبي بريان او بیا بدنامي 파غي باندي بي ګنا سره فقده تا ولا اذکرنا کرام ولالہ افضل اللہ علیك و رحمته کجری نو فضل اللہ بسابان دی پیغمبر پاک اور رحمت اللہ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا عَنْفُسَمْ او نشي حتاكو لهم اگر قرزاننا وَمَا يَذُرُّونَكَ مِنْ شَيْنَ او زرر نشي رسول تاتا زرهم وانظ الله وعليك الكتاب والحكمة ونازل کرده اللہ فتابان ده قرآن وسنت وعلمك ما لم تكن تعلم او تی پوکله دین باندې چې څنګه پویدې باغ باندې مخکي وګان فضل الله علیه عظیما پیقنا د فضل د الله په تاب باندې ډېر لوی دي لا خیر فی کثیر من نجوا نستذی اس خیر او फायदा پډې رجرګود دي منافقانو کې إلا من أمر بالصدقة ها مگر جرګه د هغه چا چې وینا کی خلق او تا په صدقه سره او معروف یی جرګه کی د دین د کار د پاره او اصلاح بین الناس او یا اصلاح کی د خلق امن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله او اسو کو چې ذکرونه کوي خاصه طلب درزاد الله لپاره او سو پنو تی اجر نازوی مان زرت چورب کوم د تاجر ډیر لوی امن يشاخ الرسول او اسو کو چې مخالفت کوي د پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى دا پس دا دینه چې ښه کارا شوی دا ده تا لرض سنت ویت غیر سویل المؤمنین او روان بغیر د لارې او طریقې د مؤمنانونو صحابه کرامونو نو ما تولا الله وی علو دلرا هغه طرف تا چې لیکم طرف ته اوړي وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ او داخل بَقُدَلَرَ جَهَنَّمْ تَا وَسَاتْ مَسْوِيرًا او دا دیر بد زید رات